Uh, terlebih dahulu sebelum kita ini memulakan anak Masyarakat ini uh, kita ni sedekahkan surah al-Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan mudah-mudahan acara kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Uh, uh, tujuan ane uh, uh, anu nya uh, pasal Mereka kali jangan terlalu lah pasal nombor mesyuarat kele uh, minggu lepas jangan terlalu disimakah. Kenapa ya? Ha? Terus kata yang keputusan dalam laporan nanti ha? Artinya. Aku tak boleh pandirama. pada uh, 16 ribu bulan aku ke pejabat perhutanan. Jadi, Anita yang jawabannya itu ah. uh, Permohonan kebenaran masuk hutan, tanah kerajaan di kawasan bukit silat dan Sumsum -sum. Dengan segala hormatnya, merujuk kepada persuratan tuan Tujukan bilangan MPK E-1001 bertarikh 22 ribu bulan Rabi, Rabiul Akhir 1442 Mesirah ya. Kesamaan dengan 8 bulan. Sehubungan itu Sebelum Jabatan Perpimpinan Dapat mempertimbangkan perlindungan kita Ia minta syarat Tiga syarat Satu Surat kebenaran dan sokongan Daripada agensi-agensi yang berkepentingan Dua Menyediakan persedia Operasi standart SOP keselamatan yang jelas dan teratur bagi mengendalikan aktiviti riadah pelancongan di kawasan tersebut. Yang ketiga, surat kebenaran dari Ketua Jabatan Jabatan Tanah, siapa yang bakal EJK kawasan kita membuat surat untuk anu. Oh. Yang kesatuan ni kebenaran anu ejensi izin sana sudah ku arahkan arah pemangku ketua kampung ia dulu menguruskan ke pejabat daerah macam mana nunya. Jadi kedudukan sekarang menguruskan tuanu yang persetua nah bagian ini anu kemana izin-izin yang di yang berkepentingan itu yang sebut pedangan anu presidennya. Kedua menyediakan anu lah keselamatan. Jadi jurang ini mau macam tu macam mana caranya membuat sudah, sudah ada sikoh ada contoh sudah. sudah ya pasang ya, ya. <laughs> ke Pakai emas Pakai emas apa bumbu kemadai Pak lepas dulu jam begitu kalau ya. <laughs> nak kau 66 tutup tutup kan tutup. Oh tutup. Itu bisalah Tutup Kita ni memang tu bah. ane yang saya buat dah yang ku buat aktiviti janggul traking ane ini, ini jajak hutan dan mendaki bukit ane bukit silat dan bukit sumsumah satu setiap juru pandu alam semula jadi bukit silat dan bukit sumsum -sum hanya mengacu uh, 35 orang pendaki 15 orang pendaki dalam satu sisi pendakian yang ku buat dah kedua Pendaki-pendaki dinyawabkan untuk menggunakan perkhidmatan juru pandu dalam semula jadi yang berdaftar. Nah. Jadinya, kau daftar punya nama sesanta? Nah. Yang ketiga, dikhendaki mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Empat. Nah tidak dibenarkan berhimpun atau berkumpul melebihi 30 orang di satu-satu lokasi sepanjang pelaksanaan kegiatan mendaki. Ini yang ku buatnya. Ini yang dia suruhannya ni buat ano, SOP. Oh. 5 penggunaan facility, ano, facility umum seperti untuk melihat Sepanjang trik pendakian adalah berdasarkan kepada keluasan ruang dan pergerakan fizikal. Kalau ada pondok kah? Titik anak. enam pendaki diingatkan oleh AJK pendaki Bukit Sindat perlu imbas kod QR memakai Peritup muka sentiasa mengamalkan kebersihan dan diri dan pastikan penjarakan sosial di antara individu. dia mau anu tak? Isu ini masa COVID ni lah. Oh, COVID itu anu COVID muka. Awak tak? COVID apa? Anu anu umum lah umum. Ini keselamatan anu bapak. Keselamatan umum lah pendaki. Tadi yang umum ni walaupun untuk selaput COVID. Kemudian cuma URL mana tu syarat syaratnya sudah betul kita ni pasar tinggal ni bawa noh di mau macam macam tu surau sudah lain sana lepas saja apa apa berapa dia punya ya mau tempatnya datang saya pindah istana Macam macam yang contoh ini, Pak. Ini bukan pasal Covid ni kan? Kan? umum, Pak. Ah, ni ani ah? ni keselamatan masyarakat Covid. Ah, ani ini contoh daripada mana ni? Tembong. Selapun. Apa itu? Sudah nolak? Sudah nolak? anu Yang satu Sila Mendapatkan hikmat nasihat Daripada paket kesihatan Aoda oh, Itu bagian keselamatan itu ah saja Yang kedua Setiap peserta adalah bertanggungjawab Terhadap kesihatan dan keselamatan Diri masing-masing Tiga Setiap peserta dikandaki Mematuhi setiap peraturan Keselamatan hutan Okey ah 4. Tidak dibenarkan memasang api. Jangan bersigup tujuh mesin. 5. Menjaga kebersihan. 6. Tidak dibenarkan membuang sampah di merata tempat. Tujuh, tidak dibenarkan menabang kayu, nah, limpanas. <laughs> nah, nah, lapan, pihak penganjur tidak bertanggungjawab atau panting ke ahli keadaan. Macam mana kita ini tidak bertanggungjawab lah ke atas peserta ini. Yang sembilan, pihak majlis perunding kampung berhak mengubah atau membatalkan idual perjalanan atau sejarah jika perlu dengan alasan munasabah. Sepuluh, setiap peserta dimastikan mengisi burang yang diselesaikan dengan lengkap dan menyerahkan kepada pihak urusan sebelum menyertai acara yang dianjurkan. Ada sepuluh, Noa? Ada sepuluh, Noa? Bunyinya bukan begitu sebuah itu. Oh. Nah, ini peraturan punya. Ini peraturan. Ah, oh, tapi <laughs> uh. ane ane sama kota net, SOP. Benarnya SOP. SOP ah, no, anu net, SOP. Ah. Still there ada still oh. yang nene untuk pubit yang kabupaten net. Ah, belum nih tampak tak. Oh. Oh. So, Jadi uh, yang kedua yang kedua ya. sudah no, ni ya. Jadi ada macam apa, penek tambahan apa tambah-tambah. Kan, Atau tambah. penek, <tipan> nah, nah, ini kan supaya toh kita ni yang macam kalau macam butiran lain, setiap kita masukkan kita diminyusahkan. Tidak ada yang perlu siasatkan ini supaya ni pak. Jadi nak tu pada EDC memang. Dan ini anu ni yang kuan ini yang aku anu itu pada ni. Dan dan ini tu tu lah. yang kubatan ni ya yang ku ucap dari anu di Malaysia Pahang apa supis opingnya mendaki bukit ini salah satu perdepadannya pu lah. -so. hmm. ha? ha? ya. anu lah amik sikit tapi jangan buat satu kali ha bukan hanya satu saja ya tu anu nya do anu apa ni akar atasnya tu akar atas ya, ba? aka aka saja bapak yang yang kanan anu ya bah di supi bah jadi ada kena tambah yang lawan yang, yang, yang kedua SOP